بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين Në emër të Muhammedit dhe të familjes së tij dhe shokëve të tij dhe atyre që i ndjekën me mirësi deri në ditën e gjykimit. Allahun e mëdhshëm, ju falenderojmë dhe vetëm për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. Ne vazhdojmë edhe sot me linën e Allahu të mbanduar me temën që e kemi filluar në takimin e kaluar. Kemë filluar të trajtojmë, do të thotë, një temë që ka të bëjë me gjeneratën E cile shoqëraj pejgamberin sëllallahu aleyhu sallam Në ata shokë që i lavdrej edhe Kurani I lavdrej edhe suneti pejgamberin sëllam Dhe i lavdruan të gjitha generatat e muslimane që erdhen pas tyre Andaj asaf të pejgamberit sëllallahu aleyhu sallam Gëzoj një autoritet të posachem Dhe kanë veqorit të posachme Nga të gjitha generatat e tjera perfektën që u përmendet në Kur'an në shumë vende duke u lavdruar për besimin e tyre, duke u lavdruar për veprat e tyre, duke u lavdruar për qendrimet e tyre, duke u lavdruar për kontributin e tyre që dhanë në përkrahje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kësaj rradë. Dhe gjithashtu nuk janë të pakta hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për vlerat e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Andaj, gati gjdo libër e hadithit që ka përmbledh hadithit e pejgamberit sallallahu alai sallam gati gjdo libër ka një kapitull të pasachem që fletë për vlerat e ashabve të pejgamberit sallallahu alai sallam që nëmkuptën se ka shumë hadithe dhe djetarët kam pas shumë që farë të mbledhin sa që ta klasifikohen një kapitull të vetëm që ka të bëj me veqorit, vlerat Vepre të më dha që i langë këta njerës pas vetës e tyre Dhe gjithasht të edhe Të gjitha generatat që erdhen pas tyre Duk e filluar nga tabienet E dirë në kodës atëshme I lavdrojnë këta vura Dhe i përmendin duke u ashoqruar Emrëve të tyre një lutit duke thënë Radi Allahu anhum Allahu që uftikna qërë me ta Që nuk e gëzaj këtë epitet asë kush pas tyre Dhe këtë drejtë për të thënë këtë lutje e kemi qënë nga Korani, ku Allah o gjellewo ala të dëshmëjë se aje është i knaqërë me ta. Pëndaj, ata pak që undanë nga kjo shumicë dhe një grupë të matë a shabëve nuk i përmendin me të mirë ose edhe përdorën fjallë fjusë e për ta, janë dhe të tëtë një pakice përjashtuar që nuk përbëjnë dhe nuk i prezentojnë realishtë kuptimet e muslimanë dhe besimin e tyre për balë kësaj gjënerate nëse Kur'anë dhe sunet i pejgamberi sa sëllëm janë në lavdrimin dhe përmendin e vlerave të tyre Andaj pas tërë kësaj dhe asaj që kemi të seke dhe në takimin e kaluar se në do të kemi parasysh se qëfarë qëndrimi për marim dhe i tyre përshka këse Besimi në këta sahabe është piesë e tërsi se besimi tonë në përgjësi Për ndaj edhe djetarët islam në shumë libra ku kanë trajtuar temat e besimit Ja kanë bashkan gjitur e dhe këtë temë Respektin dhe dashurin dhe sahabe të pegamirit sëllallahu a sëllam Andaj kimin cegën takimin e para tje do Një varg pikash që përbëjnë besimin tonë në këtë gjeneratë Andaj vi shkruajnë pyetje te Nurul Azhur. Çfarë bën këta të veçantë? Pse janë këta kaq të veçantë? Çfarë kanë bërë këta? Pse janë kaq lavdruar Kur'an? Pse meritojnë kët respekt kaq të posaçëm? Për çfarë arsye? Dua të përmendni sot shkurtimisht disa prej pikave që përbëjnë veçoritë e kësaj gjenerate dhe gjithashtu që e dëshmojnë kët meritë që kanë për të respektuar dhe lavdruar nga të gjitha gjeneratë muslimane që ardhin pas tyre. E para të ndërluazur është se Allahu i përzgjodhi që ata të jenë shoqërues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përzgjedhja e tyre që të jenë shokë të pejgamberit, ato nuk kërtoheshme. Do thot, kur flasim ne për për shemb shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk flasim për një grup njerëz që rastësisht qelluan çatku. Jo. Allahu Azuzel do të thot I ka rëglu marë të që është Që këta njerë të qëllojnë kone Muhammedit Sallallahu Aleyhi Sallam E Allahu thot në Koran O rabbu ke jakhluku ma jeshau Ve jakhtar Allahu është ajë që kryan Do të ajë kryan kur dan Dhe ajë kryan Kë dan ku dan Dhe Kras asa që Allahu Kryan kriya, ajë edhe për zed Pra ndaj Te Allahu جلل وكapërman me krimin duke i arsosur të përzjidhjen. And they us us have the bigaminis as nuk ka krijuar Allahu azza jal. Dhe ai që i ka krijuar ka përzjidh që këtë ti shoh këtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu e di më së miri se kë e përzjidh. Qoftë të jetë i dërguari ti, qoftë të jetë shoku e këtij të dërguari. Ngase Koresh e Mekës e kontestuan për zgjedhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke thënë, a nuk gjat Allahu kë në mëchu pejgamber postia? Duke kontestuar për shkak munges të mungesës së prindëve të tij, për shkak se shka ishte i jetim, për shkak se ishte i varfër, sillem kriteret që tekollën të parëndësishme. Allahu përzihet në baza të tëra, jo në bazat asoj që njerëzit përzihetin. Dhe Allahu tha në Kur'an Allahu a'lemu hajthu Jëgj'alu risalëta Allahu e dhe mësmiri ku e vendos Shpalënë ti A e dhe mësmiri Dhe gjithashtu kërë kontestuan Shokët e pega mellit sallallahu e sallam Dhe u munduan Që duke i kontestuar shokët e ti Ta kontestuin edhe vërtëtsin e shpalënës Allahu gjallu ala tha Elejsa Allahu Bi a'lem e bi shakirin A nuk është Allahu a i që i nje mësë miri mirë njësit Allahu e dhe në mësë miri kush e falendëruas Dhe kush e mirë njës Andaj djetarët komentuon këte duke thënë Se Allahu gjallë vë ala E ditë mësë miri se Kush do e falendëran Dhe kush do jetë mirë njësë mësë miri Kësaj begatije të shëshërimit e Muhammedit Sallallahu a salam Dhe mësë miri Dhe mësë drejti ishim shoktë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në përshkak të kësaj që Allahu i përzgjodhi dhe për shkak të kësaj begatie të modha që Allahu dha, meritojnë respekt të posaçëm. E dyta, që neva na bën të kemi një respekt posaçëm ndaj tyre, edhe kur ti përmendim, edhe kur flasim për ta, edhe kur bëhet për dashurinë, edhe kur bëhet për, për pasimin, edhe kur bëhet për, për të gjitha ato pika që kemi kaluar, të sigurisë ndërsa ne kaluar, është merit sik ato të kemi parasysh. E dyta që i bënd dhe qanë është Jete e tyre Nuk ka gjënerat Të në rollezër Që është shenuar Në mënyrë më të detajzuar Jete e tyre Se jete a shabët pejgamberit sa sëllëm Na nuk dim Për ta bëjënet Për ata që jarën pas të bëjënve Për ata pas yre Pas yre Sa so dim për shabët e pejgamberit sa sëllëm Dhe kur të shikon këtë jet e tyre që është ekspozuar dhe paraqitur sikur gjithashtu jeta e të dërguarit që atë etuan së bashku me të, e shërstë më vërtet, të vërtetë, punët e tyra, veprat e tyra, sikur e thon dietarët, edhe po të mos ishin këta hijë fare shoqërues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në bazë të veprave, në bazë të sinqeritetit, në bazë të bujarisë, në bazë të vëllazërisë, në bazë të shumë punjë që kishin merituar më me kurrë më të mirë. Nuk gjen dikën që janë përmbledhë Ne ask nivel, në atësi, punë të migratë dhe devotshmëri si ende për mbledhje të asante pejgamberis a salallahu alajhi wasallam. Prandaj meritojnë respekt. Për shkak shka shka të punëve të yna, për shkak të jetës së tyre, për shkak të shumë punëve të tësat me të vërtetë është vështirë më i nzon këta burra në nivelin kolektiv sikurse e kam thënë deshën e kaluar. Prandaj meritojnë respekt. Sikurse sot për shemb shumë njerëz Respektohen për shkak të një kontributi të madh që kanë, qoftë në shkencë, qoftë në mbrojtjen e atdveut, edhe të vënit të fëse e të popullit vet, qoftë në përshmbull bujari të tyre, çfarë dlojë dimensionit të jetës që janë shuar aty, njerëzit kanë respekt për ta. I përmenë me respekt, apo uh, madje ma thurin për ta poezi e këngë të ndryshme kështu me radhë, pse? Ai ska ja tu i vetëm koti, koti kanë atë shumë njerëz. Po kur kurse si njerëza të tjerë, njerëz këy, pse njerëz këy? Për shkak të punës që kanë, po, për shkak të veprës, për shkak të sakrificës. Anançovse si i morëm sahabët e pejgamberis sallallam, ta shpika pa kuptim, Allah i ka përzgjedh. Dhe kanë qenë shoqërues të pejgamberis sallallam. Por po elim kët pikë në ruanash. Po i morëm punë të tjera. Dhe po i prezantojmë dhe po i krahasojmë punën e të gjithë atyre që rënë pas tyre. Do të bindemi se nuk ka dikush që meriton respekt edhe nder ashtu si kurse këta burra meritojnë për shkak të veprave dhe punës që i kanë atë. Ne kemë dëshmuket inshallah kur flasim detajisht për to veprat në të ardhmen. Por kjo pikë më ne gjithë ta kuptoj. E thelheta që i bën meritor ta burra dhe veçori e rëndësishme që ka më të tash është se patë në rastën e ndërin që ta marrin, dijen dhe edukatën drejt për drejt nga Muhamidi s.a.w. Dhe këjë bënd tjenë superior dhe ne e përsi ndaj gjënatëve tjera kur bije fjala për kuptimin e fesë nga sa ta e dëshmuan edhe shpalljen por ishin dëshmitart edhe të shkacive të shpalljes edhe të rëthanave të shpalljes edhe të situatave ku shpall në jetet pra ndaj kur i bashkangjiten të gjitha këtu ajetet kuptohet më drejt. Se kur vije fjera tek zhvejsja e ajet nga këtu e thona. Prandaj thot Ibn Mesud radhiyallahu ta'ala anhu, shikani, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot, nuk ka ajet në Kur'an që nuk e di kur ka zbrit, ku ka zbrit dhe për kë ka zbrit. Nuk ka ajet në Kur'an që nuk e di kur e ka zbrit Allah më nduar. Nuk ka ajet në Kur'an që nuk e di ku e ka zbrit Allahu an kët vem anan dva an me kan Medinë an taju nuk ka ato të apo madje nuk ka e ç'nuk e di pse e ka zbrit Allahu çfar rasti po çfar rrethane po çfar përgjigje zbritje kështu më rad anë ke i bën me konspiru për shkak diës se si patën patën rast me uardhë dhej për drejt nga Muhamedi sallallahu alejhi wasallam gjithashtu është dukata që, që morën pe ti drejt për drejt u edukuar nga dhurtë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam andaj Dallan edukata drejt për drejt Nga Muhammedi s.a.s. Dallan edukatit i ku që vije ma vonë Përëndaj Në qka i edukej pegamiri s.a.s. S.a.s. e masabt të tjelë Që edhe si produkt I edukatos ishën të veçant Jo veç si burimi edukatos Burimi edukatos ishë dhe drejt për drejt Muhammedi s.a.s. Por edhe si produkt ishën të pasashim Nësi i marim për shembl Disa aspektet të kse edukate Edhe këtu do të bëj një mision të veçantë. Për shembull, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem i ka dhukur ashabtë e tij që me zvete, me zvete, të jenë të vëllazëruar mes vetëve. Të jenë unik mes vetëve të luftojnë të gjitha shkaqet e përçarjes dhe ndarjes. Ta shtjemë këtë edukat që ata e morën nga Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe fillon me krasu produktin e kësaj edukate me produktin e të gjitha edukatave që erdhën pas e gjendratë. A ka arrit dikush me edukun e gjendratë në këtë pikë si kurse u dukuan asaf të pjegamërë i sasërën? Nuk e gjenë. Nuk e gjenë pas tyre ndënjë. Gjenë rastën hamda të muslimanve pas tyre që kanë qenë të bashkuar, që kanë qenë të vlazruar, që kanë qenë të solidarizuar me zvete, por jo si ta asaf të pjegamërësatë. Ju e dini shumë mirë Nëse bën një shkputje vetëm nga terrësia e kësaj edukate në këtë pikë, gojte është e mjaftueshme për të gjyndzuar dhe për të përkulur për para saj, para kësaj edukate që ta egzuam. Allas kur erdhi muhajjeret apo kur u shprëngulën nga Mekka dhe erdhi Medinë, si i priten ensarët. Duke ndodhjë dë gjë që e patëm për gjyhim, kjo s'kan duhet kështu. Ka ndodhur në historinë e ndërzimit që të përkrahen refugjatët. Normalisht ka ndodhur që të strehohen refugjatët, por në mënyrë si u strehuan në Gjermani, në Asi, në Azi niveli në asën e thana nuk ka nuk është përgësimi të mund, as i masë. Do të thotë, është përgësimi individësh atë. 2, por në, po në asim masë kolektivisht të të mobilizohet e tërë shoqëria dhe e tërë shoqëria të ndanë për gjysmë të ratë që e patë më ata që e ardhënë, kështu nuk kanë doda. Parame në për shambullë, kur ka ardhë Abdurrahman i benaufi, në medinë e ka prit Sadibë në muadhi, i ka thonë, avla jam, krejtë që ka kom nga pasuria o shqikja, që kjo tuk, që të pare, që tu i kom krejtë, gjysmë në jëntu e gjysmë e të mjetë. Për gjysmë, njërin që kur se ka parë, asëse një Por vetëm përshka këse i vlazëraj dhe i bashkaj Muhammedi sër Allah e sëlem. Endajt i shpijen për gjyst e kështu në radha për. E shumë të tjera që jenë të shënuara kur bje fjore për vlazërimin, dashurin, respektin që e patën sahabat e pegamashën me zvejt atër. Muhammedi sërra sëmi e dukaj edhe në luftimin e gjdo virusit të dyftyrsis dhe hipokrizis. Për endajt nuk gjen njerëz më sinqert, më të vërtetë, njerëz më të, të pastër nga hipokrizia dhe dyftësia se sahabët e pejgamberit sa selam. A nuk meriton për këtë aspekt? A nuk duhet për këtë janë të veçantë? Padoshim se po. Për çka të kësaj edukata që e gzuuan nga Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Jeshtun gaja që edukoi pejgamberin sa selam është të ndroi lazer i edukoj në Dashurin e Allahut dhe dashurin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sallam. Do të kemi rast të një ftoheje se në të ardhmen inshallah çfarë kanë bërë sahabët nga dashnia për Allahun xhe lalulahu. Është diçka, diçka për ne vetë imagjinora. Çfarë kanë bërë tani er kur është fut dashuria e Allahut dhe, dhe dashuria e pejgamberit në zemrën e tij në aftë. Çfarë rosta, çfarë ngjarje, çfarë zhvillimesh Shumë interesanta që i bën këta njerës të posaqem, dveçantë janë, kur bie fjalli edhe për këtë pikë. Andaj, edukata që i gëzuan nga Muhammedi sallallahu sallam, dhe ndiri që i paten të marrin, dijen, drej për ngaj, i bën këta njerës të posaqem ota. Dhe e fundi që duha të përmanin këtë rast, ajo që i bën këta njerës të veçanë, janë jan veqyri të shumë të, të janë veqyri. Por, po i përrejtë disa, veca, por tha kuptu, se nuk është, thjeshtë rastësi, pse sahabet e pejgamberi, sallëm, gëzujnë këtë respekt, nuk ka rastësi, po ndërtujet në disa veqëri, ndërtujet në disa pika, ndërtujet në disa vlera që këta i gëzuan, e që në atë mas, dhe në atë nivel, nuk i gëzuj asë kush pas tyre, pas të edhe. Dhe veqëri e fundi që du më përmenë, është kras parës e dytës e 36-së ka është veçori e, e katërt do thotë është për cilëlia e fesë që ata e bënën pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam preciziteti i parë cilësis besnikëria e parë cilësis besnikëria e parë cilësi e thua parë cilin i bëhet abura të veçantë ta porta përcitet më do të rënozën. Dhe kur a shesë si e kanë luistën, është ajo që është sfiduese për krejtë gjallë pasyrën. Për më ndjej për shembull pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam i la sahabët e tij, ndërsa shumë pak nga fjalët e tij janë të shkruara. Por me besnikëri dhe vërtetësi i mbajtën mend dhe i transmetuan pa shpërëmruar dhe pa haruar dhe pa mbetur, asgje e pa transmituan nga Muhammedi sallallahu a të salam. Transmetuan detale shumë të im të atjetës dhe ti, por nuk i nam pa i transmitua. Por. Transmetuan nga njerët detale të njarive të njata, që pegamberis om i përcili e që i mbajtë në men. Bashkunimi i ty në i rral dhe i veçant në këtë përcili e, Pjegamberi Sosën Milas, haptë pjegamberi Alisandr, sa Kurani ishte, ishkruar në lecka, në lkura, në drunjë, nuk, nuk ishte i grumbulluar më një vend. Përjesia grumbullimit të Kurani dhe e renditjes, dhe e vendusë së gjitha jeti palin asë gjë anësh, ishte përjesi e madhe që uvejbë një kavi, i autorizuar i për të bërë këtë thët, më let e kisha pasë, Kodrat me mbi vendosën, mbi supe, se këtë punë. Por e morë përsi, për dhe e kreu me përgjësi, që sot ti e ki kuran në tërsi, asë një shkrojnë nga ky kuran nuk më nganë. Normalisht, garantë se Allah o të përtarujtë këtë kuran, ishtë ajo që i përculli vazhdimisht savet dhe i dha sukseshtën këtë drejtim. Jo vetëm ata, Allah o ka garantu se ka me rujtë, por se bep i kësë i ruajtje ishte besnikria nështë kësta sinqeriteti, kësta serioziteti i sahabëve për të pejgamberisë saosen për ta pasur këtë ditë atë. Prandaj Ibn Abbas radiullahu taala anhu, shete botën atko, duke duke i takuar të gjithë sahabët e pejgamberisë saum që kishin hadithe, to merrte hadithin, që mos të mbeti asgjë e pa shënuar, asgjë e pa transmetuar. Prandaj është një sakrificë e rrallë, një besnikëri e rrallë, një seriozitet i rrallë në përcjelljen e Kjore të Muhammedit sërallahu aleyhu sallam Ishtë shumë të, të kujdesum Si po për, për cilin A është e sigur e kështë më ratë Ma di nga njërë dhe omeri Radiallahu anhu I kërcënë të Kërkën të dëshmitar Se kjo që po e për cilë të është e sakt Njërë është kaj e bëmu Sa e le ashari Radiallahu ta'ale anhu Të komeri Vizit Trokiti tri herë ndirë Dhe nuk i ahopi omeri dirin Nga si është i zën dorsebo Musa al-Ashari u largua dhe Omer di sa u lirua nga angazhimi hapi derën e passe kishte filluar me u largua bo Musa al-Ashari e thiri tha pse nuk pritet e dera keshaizon nuk u nda me ta çel derën merë dorsebo Musa al-Ashari tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon kërkimi i les është 3 herë po u hap dera foto nuk u hap largou s'ke çapet më shumë 3 herë 3 herë ta largosh Tha Omer, rrdi Allah në tha, dëshmitar për këtë se ka thënë, ose goditin shpinë. Dëshmitar se e ka thënë këtë pejgamberi sërëmë. Jo përse nuk i beson të e bëmu se resh ariut, por do në të me vendosë kriterë shumë stabile dhe qëndrushme se jo gjdo kush mund të përcilë, si dan dhe qka dan nga Muhammedi sërëllahu a sërëmë. Ana i këto kriterë që i kam vendosë, kjo besnikri, kjo sërizitet, kjo përcizitet në përcilën e asoj dhije, që u alëm bisu për Muhammed isa sëllëm i bënd të veçant asab të pegamberit sëllë Allah o sëllëm para mëndoni përshambull gjënatën ton sa imi na preciz sa imi na përshambull serjaz me e përcil një informat fes të mamë qështë duhet të të të tëmë sa arë ka ndo dhe kemini një, një, një fetfa për një hoqë një përgjigje që e ka thonë edhe hala për dhal për, për gjamis është fremruar në nërët nërëshme Ju jo thak, ju thas, ju thak kështu jo tha, kështu me radhë. Halo po dojë bexhamis. Emosojm ku ka kaluarën një javë, çka kenë ardhën ama të përgjigjën atë kështu me radhë. Andaj shikoj ata, ata uniformë të tua me qindra përgjigje, raste të ndryshme, madje me mire hadithe i përçollën me besnikëri derisa u shënuan në librat e hadithit dhe u përçollën pasojë gjërat pa gjërave, që na sodit kimi të sakta, të verifikuara nga ashat e pejgamberit sa të, të fjalte. Muhamedi te allehi salatu ve selam. Andaj, kjo sakrific, kjo dije, kjo edukat, kjo dashuri ndaj Allahut o xhel, kjo kjo përzihat që Allahu ua bëri, kjo epërsia e tyre me marr dijen nga burimi drejtpërdrejt, nga dora e parë i bën të veçantë ashtë të pejgamberit sallallahu aleyhi ve selam. Dhe për gjitha këto thash, të ndërzojmë, dhe shumë të tjera këta burra meritojn dashurin, respektin e veçantë përshka këse e meritojnë ma dje dhe shumë aty përse që ne kemi mundësi të a dëshmojmë dhe të, të a japim nga dashuria dhe respektën që kemi për ta Allahu i ka përzedh që ta shëqrojnë Muhammedin sallallahu sallam përndaj Allahu Gjellewala nuk përzedh për të dërguar një ti pas ata që janë më të miret si kërse njët një kësaj botë Në qërë se ti e kini djallë Ose kini një vajzë Dhe je Me dë vërtet Je përbalë fëmi së tënë I përgjethë shumë Jo i pa përgjethë shumë Po sirës me përgjethi Dëshmija kërësore përgjethi së tënë Dhe përbalë fëmi së tënë është kush Pas edukatës familje është shosiria që ja përgjethë Me ka përëm Kush është kjo? Amsan me kënërën. Për i ndi i mirë kujdesit për shoqërinë fmiju të ti. Nuk e lenë me lenë që fa të shoqërinë. Apo, nga sedinë se shoqërinë e këti fmiju të ti është aja që realisht e prezentant këtë fmi. Kush është kë? Pra ne i kanë thonë, mësë më thuj, i kujtë është, për më thua i me kërën. Nëse mund tjetë i njëriut shumë fisnik, shumë mirë. Por shoqërinë ka bo që me ndrysh si a i bën dikush absolutisht si ka marrë në familje. S'ka mundsi. E ku i murr, e po i ka marrë rrugën shosh një jetë. Andaj, nëse ne përzihemi për fëmijën uh, e taun, shoshrin më të mirë, shoshrin më të devotshëm, shoshrin më të ditur, munduamemi u përzihesh shoshrim më të mirë. E çfarë omërmëria Allahu xhallaluhu, çfarë përzihet për pejgamberin e tij, për shpallën e tij? A nuk e përzi dhe ata ai shoshrin më të mirë dhe njerëz më të devotshëm dhe më të sinqertë, padyshum se ku afta ndaj kë i bën të përzier, kë i bën të veçantë dhe i bën që ne të kemi një konsiderat të posaçme kur bie fjala për ta, për emrat e tyre, për jetën e tyre, për fjalët e tyre, për të gjithë ato që vijnë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, edhe kjo është një hyrje e rëndësishme që ka të bëjë me këtë burrë të mbarë, i lutë Allahu të mënduar që na mundson që ne me të vërtetë të kemi shëmbull ta ndër njetën tonë dhe së bashkëm e ta nesër, në bashkëm e Allah o ditë në gjutimit, dhe timi së bashkëm e ta në gjënetit e Allah o të madhnuar. Allah o jështë përëmendin me ka që përdofën përsat, vë sallallam ala Muhammed, vë ala Ali, vë sahbë, vë sallallam, të simën këtër.